Bigarren unitatea, feala, Kexa eskutitza. Egan bidaia agentzia bai esan? Egunon, zuzendariarekin hitz egin nahi dut. Sentitzen dut baina kanpoan dago, zer nahi duzu. Keixa bat egin nahi dut. Ze gertatu da, ba? Joan denilean, zuen bidaia agentzian, ziteserako bidaia hartu nuen, eta enaiz naiz bate ere usora bueltatu. Ez da posible, zer gertatu zaizu. Ba, asteko hotela. Nik lau izarreko hotel hartu nuen, eta iritsi nintzenean, iru izarrekoa zela ikusi nuen. Baina, baina, hori ez da posible. Gurekin lan egiten duten hotel guztiak, lau izarrekoak dira. Ah, babe gira, hau ez, honek iru besterik ez euskan. Gainera, pentsio oso hartu nuen, eta han esantzidaten, bazkaria etzegoela ordainduta. induta. Aze lotxa pasatu nuen bazkaltzera iserin nintzenean, eta joateko esantzidatenean. Seguru penchio oso hartu zenuela? Bai, oso seguru. Oso arrarroa da, sentitzen dugu. Sentitzen dugu, sentitzen dugu. Bai, nik bai sentitu nuen. Eta orain zer egingo duzu, eh? Egunero baskaritan gastatu nuena beintzat bueltatuko didazue, ezta? Nik ezin dizut horrelakorik agindu. Nik kontatu didazuna esango diot zuzendariari, baina dirua bueltatzea nahi baduzu, honena kexa eskutitza idaztea da. Ondo dago. Gaur bertan diot. Agur. Bai, agur, eta abarkatu.